Гості сідалися весело і гамірно. Стіла жгнувся одосяких страв та дзбанів з медами. Дехто, не чекаючи, наливав собі блискучий гличаний полумисок і, прицмокуючи, куштував настояного на духмяному зіллі міцного питва. Дехто навіть посягав рукою до ще не торканих ягнят і підрум'янених поросяток. Бо княжої чари не швидко діждеться. Богдан сів праву руку великого князя і почав дивитися на гостей. Тут були переважно Рогволодові Веліможі. Багатьох він знав наймення, декого тільки на вид, а були й геть незнайомі. Він сам до себе всміхнувся. Нічого дивного, майже ж 10 років блукав іноземлями, шукаючи слави. Біля Богдана в мостивсь є і з тієї хвилі київського князя почали брати чорти. Хладезний, куценький дядечко сопів і шморгав носом, від нього тхнуло потом і ще якимись гідкими чадищами. Богдан одсунувся трохи та опецькуватий спадкоємець великого столу присунувся знову. За Євтихієм воссідав великий Ждан, по ньому йшла решта князів та велі їх боляр, і що далі, то їхні достойності меншали. По ліву ручу від Великого князя мостилися менш значні люди. Серед них Богдан помітив ніби зібгану поставу морятина. Міжнарочитий, зустрічаючись із Богдановим поглядом, опускав очі, і все Богдана страшно дивувало. Великий князь підняв повну чару велику і важку, мідну, зокола ковану сріблом і золотом, і надпив. Потім подав її Богданові. В світлиці запала мертва тиша, та Рогволод не проголосив жодної здоровниці. Всі заперезирались, подивовані розгублені, та сіний полинула пісня. Співали діви, як і вдень, славили князя на білому коні, і Богданові трохи попустило. Кравчий поза спини долив надпиту великим князем чару. Богдан підняв її і вихилив до дна. Щоб то не було, слід триматися звичаю, лишеного дідами і прадідами. Чара пішла далі, і Богдан подумав. Добре, хоч після цього слинявого кабана Євтихія не довелося пити. Пили всі до Волода, і він коротко кивав головою, пили з одного кубка, додержуючи всталеного ладу. Потім тому, Кравчий переніс чашу поліву ручу від великого князя і почалося частування другої половини столу. Тим часом дівчата в сінях співали славу, аж поки чара не обійшла весь довгий стіл. Почалися розмови, згодом знявся гамір, кожен їв і пив, не добираючи вже ні чину, ні ладу, перекрикуючи один одного і гримлячи по столі череп'яними чашами полумисками. Велій болярин Ждан, відтиснувши Євтихія, сказав Богданові гучним басом Помстивсь, єси, княже, за честь родинського князя Вогняна, хвала тобі, п'ю до тебе. І підніс угору глечницю меду. У хаті запала тиша, бо Жданів басило, мов, поперерубив усі голоси. І у тиші великий князь Рогволод прорипів. «Шкода, князя Вогняна, земля йому пухом. Я любив його, як свого сина!» Богдан знову зустрівся поглядом із морятином, і, на між, довше дивився на нього. «Де харя?» – спитав свого кравчого Рогволод. «На тій половині». Показав рукою в бік сіний Кравчий. Гості заврушилися, всі поспішили налити собі меду, і почулися голоси. Харю, Харю давай! Харю Мурина! Кравчий привів того отрока, з яким сьогодні в день розмовляв на Ганку Богдан. У руці в отрока була козяча Гайда з двома дудками. Його всадовили біля Морятина, хлопець надушкіряний міг і подивився на великого князя. Гайда, волинка Коза. Гайдар – волинщик-пастух Гуди, сказав той Якої? Гуди якоїсь там Харя Морин поклав пищалю зуби Сопіль зронила кілька дрібних колінець І хату виповнила плавна й тягуча мелодія Надутий міг, Гайдар тримав під пахвою і поволі витискував з нього повітря. Коли міг западався, він надував його знову. Нарешті, не припиняючи гудіння, він заспівав. «Гей, хто в дорозі, та гей, хто в дорозі, лиха бідоньки та й не зазнав!» Гайда спорожнювалась, він приклався до сопілі устами, граючи, додув і продовжив співати. Той не відає ні вітрів, стрибожичів, ні трави, ні степу, ні салон сльозиці, ані доброго добра. Гей, гей, та й гей. Кінчивши пісню, Харя почав іншу. В нього був дзвінкий і соковитий голос, і Богданові не вірилося, що це той самий остюкуватий отрок, який дрочився сьогодні з ним на ганку. Київський князь устав. Йому закортіло підійти ближче до ясноголосого хлопця та Рогволод. Перепинив його Сиди, княже, зараз Харя повідає нам казочку Харя зібгав білий міг волохатої гайди, витер під щола Яку? Та якось там Казки! заволали звідусюди Казки! Не відаю якої, проказав Харя Всі вже переказав Що видиш, про те й мов Підказав йому хтось Харі об'їв присутніх з поглядом. Було видно, що його дратують усі люди. «Виджу п'яні пики!» Процідив він крізь зуби і чомусь подивився на великого князя. Тоді ще довше – на Богдана. В Богданові прокинулась образа від сьогоднішньої розмови на Ганку. «То, може, тямиш на голові ходити?» – жовчу сказав він. Харі зневажливо посміхнувся. «Тямлюй на голові, княже!» «На голові!» – загукали гості. «На голові!» Богдан відвернувся до від нього, та Харя Мурин казав тепер тільки до київського князя. «Лівше таки повідаю казочку!» «Сиди!» – гримнув на нього Рогволод. «Хай Богдан, онука мій, повідає нам, як повоював недруга нашого яського Кана!» «Кан Кавкан, правитель тюркських племен, хан!» «Кан утік», – буркнув Гатило, – «з-під копит мені втік». «А ти про тих, що не втекли, суть? А чи смислив, що від тебе вже ніхто і бігти невольний?» Голос Рог Волода був неприємний, і сам він, мов, настовбуршився, і вусами, і бровами, і навіть оселедець, знак княжого достоїнства, заворушився на лисому тім'ї. «Можі мої, все суть повідали сьогодні», – стримуючись, мовив Богдан, і подумав як вернеться додому в Київ город, має стяти собі довге волосся і лишити саму кіску, бо й досі ходи, наче якийсь княжий між чи болярин. По обидва боки сиділи кучматі, і лише Рогволод та ще троє носили на голому лобі князівську довгу косу, заправлену поза вухо. Речеш, мої можі, а хіба всі вони суть твої? обізвався неголосно, але так, щоб його чули Рогволод. «А моїх скільки суть були з тобою?» Богдан зрозумів, куди хилить старий, і похмуро відповів. «Дам тобі тільки морзу тохтока!» Великий князь ворухнув породілими на кінцях вусами, і вид йому налявся кров'ю. «Морзу тохтока?» «Робів забирай хоч увесь полон, мені до того байдуже!» «Мені робів, а собі морзаків? Ха-ха!» Сміх його був неприродним, у ньому забриніла погроза. Це відчули всі, бо дослухалися розмови між дідом і онукою. е ні, княже!» – втрутився в велій болярин Ждан. «А моїх можів зобидиш? Ям дав тобі тридесяті п'ять, а ти спривів мені вспять двадесяті вісім. То як бути?» Богдан поглянув уздовж столу. На нього блискали десятки пар очей, і в кожному віші засіла Алш і Жадоба. Навіть його власні можі вперто дивились на нього, чекаючи, що скаже їхній князь. «Беру собі трьох морзів Яських і Сацьких», – проймаючись їхньою затятістю, сказав Богдан. Потроху хміль брав гору, і за столом знову повис недоладний гомін, грюкали по стільниці череп'яні келихи, цокали ножі об'ягнячі маслаки, і кожен жувавий, хлептавий перекрикував сусіду. Велій болярин Ждан недбало відтрутив великокняжого сина, впнувшись йому ліктим у черву, і перехилився до князя Богдана. «Осе ж ходив Єси по світах, був у греках, як там боляри маються?» «Кожен як йому заманеться», – неохоче відповів молодий князь, він і досі злився на Ждана за його супліку. Супліка – скарга. Чував єсмь, що там ті боляри держуть у руках усіх смердів. Чи істина є того? «Істина є», – буркнув Богдан, а Борислав, який мостився на протилежному боці столу, охоче пояснив Жданові. «Робів – відпускають, Дають їм те й отпускають, велій болярини». «Що дають?» Наставив вухо й великий князь. Що ж, волів дають і плуга дають і дерева на хижу, щоб мав де жити і садовлять на землю. Геть усі, знову спитав Рогулот. Декотрі воно й наш смерть на землі сидить і воли має. То й що з того, сказав Ждан, а Борислав заходився пояснювати. Наш сидить на своїй землі, і нам до тієї землі зась. Вона до вири належить. А їхні боляри держуть усю землю. На тобі смерде клапоть юри собі. Тоді восени мені за неї жита й пашениці, й й усього. Так ото й є. протяг Ждан. Де ж то таке в нас і зробиш, болярине? Вже його прадід. Ждан кивнув головою в бік Богдана. Таке брався робити, та. Що? швидко спитав Богдан. Що брався робити? «З такого дива не буде пива», – протяг Ждан. «У нашого смерда лоб твердий. Хоч ти його ким по голові, а він своє. Земля є не болярська, а вирська. Як вирські вічі мовить, так і буде. А вира чи ясе?» – спитав Ждан. І сам таки відповів. «Їхня, смердівська, хай імпек на голови. Що має чинити болярин? Повідай мені, Богдане, що маю діяти?» коли в мене суть п'ятдесят челядників. Далеко з ними розженесся. Богдан мовчав. Усі вперто обминали його прадіда Велімира. Ніхто нічого не хоче казати. Він подивився в той бік, де сидів скоморох Хмурин. Харя немовби би чекав її миті я аж випростався. Та валієш казочки, княжа київський? Злов сміхнувся він. Іди ти зі своїми казочками. Богданові од випитого йшла обертом голова. «Волієте казочку, боляри?» – спитав харя, і йому недружно відповіли. «Давай казку, давай!» Скоморох кахикнув для уваги і почав. «Були суть собі два вовки. один старий, а другий молодий. А то й жили суть неподалік один від одного і не суть здибувалися, бо ні той, ні той сього не волів. Та одного разу таки здибались на вузькому містку». Той йшов туди, а сей сюди. Стали суть вони почали скіритися, та ні той, ні сей не поступався. Старий уже не міг подужити молодого, молодий же ще не міг зіпкнути старого або перегризти йому горлянку. Сиділи суть отак сиділи, тоді старий рече. Чуєш, вовче, брате, давай так, хто дужче пащу роззяве, того й гора. Зачали роззявляти. Один роззяве дуже, а другий ще дужче. Один дуже, а другий ще дужче. Тоді, як старий роззявився до самого глоту, молодий ушилив йому в пащу хвіст, і той здох, бо не мав як одкусити молодому хвоста. Всі були суть раді, вельми, бо старий вовк обрид їм. Найборще раділи суть вівці й кози, великого лиха зазнали від нього. Харя Мурин простяг руку до повної чари і сьорбнув меду. Богдан же підозріливо дивився на скомороха. Він сподівався іншого закінчення, та казочка виявилася безобидною. Київський князь полегшено відітхнув і блиснув на харю несердито прискаленим оком. «То й до чого твоя казочка? Старі завжди вмирають, на тому й світ стоїть і стояти йме. Чи війдеш все, скомороше?» Той поставив келиха і потиху сказав, розділяючи кожне слово, ніби щоб і не могли зрозуміти «Я те відаю, княже, та нерозумні вівці не війдали суть» Князь і досі не помічав пастки, кинутої йому під ноги, він простякувато спитав «Чого суть не війдали вівці?» «Не війдали суть того, що в старого зубів уже не було» А молодий мав повну пащу великих і вельми гарних та гострих зубів. Гості вибухнули дружним реготом, бо Харій цього разу доточив касті несподіваного хвостика. Всі причаїлися, позираючи то на молодого київського князя, то на скомороха. Богдан люто ухнувши, Трибнув на стіл і просто по мисках та полумисках, перекидаючи полив'яні глечниці з медом, запереступав до гайдара. Той сидів незрушно, тільки зблід і міцно стиснув ще мокрі від меду вуста. Проте сидів і сидів, навіть тоді, коли Богдан повис над ним, задерши до стелі довгий лискучий меч. Але вістря меча вп'ялося в сволок. Богдан смикнув завруча раз і вдруге, нарешті висмикнув і застиг у незручній позі посеред брудного, залитого і заляпаного столу. В очах йому було здивування і тим, що допіру сталося, і тим, що мало статися, та якимось дивом не сталося. Малі боляри, велії та прості можі, які сиділи на сьому кінці столу, повідхилялися, майже падаючи долі спини через лавиці. Богдан стрибнув додолу, вибіг у сіний, поростібав петлиці гуні. Таких дурощів Богдан і не чекав від себе. Вийшло на те, хоч бери сідлай конята просто додому. І усе через свою підозріливість. Марну сичав на всіх, і на того чореватого дядька, і на скомороха, і на великого князя. На душі стало тоскно, треба либонь подивитися на самого себе. Великий князь Рогволод, щоб не було, йому дід, рідний брат його діда Данка. Рідна ж кров ніколи не стане водою, бо так улаштовано світ, і Бог із даною тому за рука. Богдан вийшов у дворець, сів на витолочному спорищі і глибоко зітхнув. По якомусь часі двері знову рипнули, і чорна велика постать наблизилася і стала збоку. «То ти, єси морятине!» – впізнав Богдан. «Я єснь», – глухо проказав нарочитий між. «Сміються тамті!» «П'яні суть», – відповів Морятин. «Не ліпо є!» Богдан почувся раптом таким самотнім, що хотілося, аби, бодай, цей похмурий чоловік лишився при ньому. «Позастанься коло мене», – мовив Богдан. Морятин зненацька нахилився і дихнув молодому князові просто в обличчя. Рогволод винний є в тім, що наклав головою вогнян родинський князь. Ясичі суть пойняли його в полон і правили викупу, а Рогволод поскупився, не дав. Пильнуйся йти, княже. І він мерщий зник, розтанув у темряві, лишивши Богдана самого з думками і острахами.